kalau pun boleh bagi orang, bagi orang pun boleh bagi orang. Orang kelas tinggi, orang kelas rendah. Tiada yang perlu dijual. Syarat amalan itu adalah pada wajah Allah, bukan pada lidah kita. Tiada apa yang perlu dijual. Pada wajah awal Allah subhanahuwataala, tiada saya Alam mengikuti pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran kedua. Orang yang dia ni dia cuma top untuk ahli perniagaan. Dia cuma top untuk ahli perniagaan. Tetapi yang support adalah ahli. Ahli pertama adalah orang biasa. Orang biasa orang biasa macam ini. Orang biasa macam ini. Jadi faktor yang paling dasar yes. pasal ini itu daripada itu adalah proposalnya ya kalau sama-sama itu bahwa faktor apa yang kharar itu adalah ada Jadi pada perahu, tidak. Masa perahu, masa perahu. Di dalam perahu, apa yang berlaku? Kena akrobat atas pelaut. Yang paling bersemangat, yang paling cepat. Jadi apa dan amaran yang kedua dia adalah itu yang dan pola jika tidak tak perkara azab itu sangat perkara sekali perkara itu adalah bahawa bahawa kita kita kita kita adalah kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita Bukan itu sahaja nama-nama dia. Daripada ini, kita ah, kita akan lihatlah. Kali ini, kita akan lihatlah. Kita boleh dapatlah satu pelan. Um, supaya ah, kita tidak berikan. Kita dia akan melakukan apa? Ia akan ah, perkulian yang lebih Baik. Melihat satu perkara pertama, ada ada perkara kedua, dan ada ada dua dua perkara untuk perkuliahan ini. Salah satu ialah perkara eh pawar, perkara kedua, Kita perlu ada jalan kepada perkara-perkara yang nampak. Okey, Cara untuk bagi dia juga ataupun. Dia kerana cara menetapkan animan ke animan, cara amalan kita sendiri itu, sebab itu orang yang sama dalam cara kita berbuat, adalah orang yang berbeza. Kita ni sebut satu lagi. Waktu ini mereka mengambil ilmu yang lebih itu orang. Maksudnya adalah ilmu cara beriman, cara mengajar, ilmu pengetahuan, Maka bapak bapa dan ibu ibu yang berusaha, ada yang tidak ada, ada yang terpaksa, ada yang Jual, beli nak perniagaan ini. Kalau nak jual, sekarang. Kalau beli ni, kemudian kita juga dijual dalam masa. Jadi, awak itu jual, kita beli. Kita beli, kita jual. Kita jual, kita beli. Kita beli, kita jual. Kita jual, kita beli. Kita kita jual. Kita jual, kita beli. Kita beli, kita jual. Kita jual, kita beli. Kita beli, kita jual. Kita jual, kami juga seperti contoh orang ramai merawat masjidnya bukan kerana mereka seperti orang yang sekolah atau orang tua atau orang tua yang kita akan berikan di masjid yang perlu kita tahu. Perasaan yang berbakti yang berbakti kepada kita itu bagaimana? Tetapi perasaan yang terdampak oleh undang-undang itu Azam Azam uh, Bapak di sport kita berada di ada uh, Bapak di Indonesia ada Azam Kita berbuat kita dan apa Ini tersebut dengan Azam Jadi Azam yang luar Dan di Azam yang luar Dia berada sebagai cara Menyusup dengan Azam Karena menyusup dengan Azam Ada orang yang berada di jadi, cara cara kerjaan mereka dengan cara cara yang lurus. Jadi, cara cara yang murah, cara cara yang terima, cara Baik. Dan dalam rangka kita sama ee usaha. Perlu kita cekkan tentang terlambat untuk disebut apakah yang dilakukan usaha. Apakah dia kita bisa usaha. Kita nanti Kedamaian kita tidak terjual yang berbaloi ini, perbincangan lain yang berkaitan dengan aspek aspek lain yang berbaloi. Kedua ini adalah perkara yang sangat penting untuk ahli yang berkuasa di atas dilut eksploitasi yang disebabkan oleh Islam. Islam sendiri adalah agama Islam itu jadi saya dah tahu. Jangan macam macam. Inilah yang penting Apa saya memaklumkan yang penting. Yang memaklumkan yang penting ini adalah, apa, apa terakhir, tujuh, tujuh, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga,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 Wow. Yeah. Dalam apabila kebanyakan dengan Allah kepada Allah. Yang berdua dikulangkan Masa-masa itu adalah sebuah dunia yang disimulasi tidak tercampur dengan dunia. Masa itu tidak tercampur dari apa-apa yang diperlukan. Tidak tercampur dari pasir. Seperti keluar-keluan. sebab keluar-keluan ini, dia akan tercampur dari dunia-dataan-dataan. Barulah kita berubah masa itu, Kota itu sebuah. Ha? Kota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 Uh, Mungkin <imitation> uh, <imitation> itu adalah diri kita <imitation> sendiri. Yang mana-mana sekarang sedang mencuba, baca, berfikir, cekok sebab macam tu juga, sangat mudah. apa, tetapi kita tahu apa kita perlu lakukan. Jangan kita tidak tahu apa yang kita perlu lakukan. Jangan kita tidak kita akan berikan peluang kepada mereka kita akan berikan peluang kerja yang lebih baik kepada Kita akan berikan peluang kerja yang Kita akan berikan peluang Kita Kita Kita akan Kita akan berikan peluang kerja yang Katakanlah orang yang katakan komunis ni hidup di dalamnya. Jadi katakanlah orang itu adalah komunis. Tetapi kalau orang itu dulu dulu dia katakan hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya, hidup di dalamnya. Jadi kita tidak boleh melihatnya. Jadi masalah. Kita tidak boleh yang. Kita tidak boleh katakan orang ini adalah orang Ia apa macam? Ia apa? Ia adalah perasaan, ya, macam ni. Jadi kalau kita berusaha, kita kita berusaha. Orang orang jawa juga, dari aljira, jadi kita perlu kita perlu mempunyai beberapa peraturan. Okey, kita perlu kita perlu mempunyai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 jadi saya ini dalam kalau kita kata whatever di awal ini, jadi makcik saya ini dalam kalau contoh pun, jadi nanti kita dapat ya, nanti kita pun juga awal kita begini saja, makcik kita pasti juga jinta dalam dalam perincian ya, jadi semua ini adalah sesuatu yang, yang nampak yang yang parti ini termasuk dalam dia juga, nanti dia juga nak berfakta ini macam mana cara cara jadi, betul betul, ini sangat penting. Jika kita tidak mengambil dia, kami orang ini pun tak boleh. Eh, cuba untuk jalan-jalan ini, cuba pasukan, dia dengan sepatkan, pasukan dah dia, pasukan atas cuba cari lihat satu, kerana orang ini dalam negara ini, eh, so ini dia tu. Jadi orang orang dah pun tahu, ini kita banyak juga orang orang yang masih di sana. Kita nak buat lagi orang macam macam, macam, macam. Nah, kalau kita jaga, jaga, jaga, jaga. kita ni orang. Maklumlah, kita ni orang. Macam mana? Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita ni orang. Kita Kejagaan bantuan, ok? So, apa yang berlaku, dia nampak banyak yang dia adalah isteri. Contoh lagi dua ayat dia. dalam, maksud orang-orang menunjukkan hal lainnya. Awak ada anak-anak? Maksud-maksud orang-orang berapa? Anak itu kalau tak anak, dia tak akan berani. Dia tak masuk, dia tak berani. Dia tak anak. Kerana caver yang terhubung kita ini yang yang hanya itu yang kita yang hanya itu yang kita ini. Jadi kita tidak boleh. Jadi kita kalau kalau kita kita tidak dapat mempunyai Jadi kita jantida itu kos. kita jantida itu kos. Macam mana? Jangan jangan jangan kita Jadi kita takutlah kita tidak. Jumaat berlalu lagi dah, tidak, sudah tidak lagi. Jadi, jangan-jangan kita nak pergi, nak pergi harakah. Jadi, kalau kita nak pergi jangan, kita tidak ada dua tujuan di Jadi, kita harus cepat bergerak. Jangan bergerak lambat-lambat. Jangan bergerak lambat-lambat. Eh, kita dah Kita dah berjalan. Eh, kita dah kita dah berjalan. Eh, kita dah berjalan. Eh, kita dah berjalan. Eh, kita dah berjalan. Uh, nak menjubkan bahawa kita lulusi dengan bagi kerja dan kerja itu so, pengetah ini hati-hati sepatu dia kita nak tanya kita nak tanya-tanya lawan kita akan lawan kepada mereka pandang ya, so, ke -tawa ke -tawa ke. apa itu tidak so, apa lawan apa itu? ha? Ria Ria Nama sesak dengan Ria Lagi apa itu? Keciri Lagi Ini apa macam, terakhir? Terkong Lagi apa itu? Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Ini dia itu dia Kenapa yang terakhir lawan Yang terakhir ini apa yang كل مستوى تلك قد يكون السعب الخالج إلا أمال تستيقى الأعمال الخالج إلا أمالان يعطي لأن الله خوز على طبيع لأعمال يعني إلا إسلاح هو الخالج هو الخالج على قد نفسنا في نفسنا في عدوان فقط يكون بسطور سوري وكي؟ غسين نمتون جواب يريد سوري لا Syiris itu merangkul 2, syiris di maksudnya, syiris itu ialah menjalinuskan. Mereka pun menolakkan amalan yang lebih berikut ini. Amalan yang lebih berikut ini, amalan yang lebih berikut ini, insyaAllah ada. Jadi amalan yang lebih berikut ini adalah amalan yang lebih berikut ini, amalan yang lebih berikut ini adalah 3.0. Ad, dipanggil. Tidak dipanggil. Tidak jest, menjadi, aa, tarpa, ada kisah sosial untuk orang jadi kisah sosial jadi sama ada dia boleh jadi Bila dia boleh jadi orang-orang dah bersampung dengan Sabah Bila jadi ini yang dimaksudkan mm. sebagai lawan kepada Al-Quranah Allah dengan Allah ok Ayah lah habis-habis, Tidaklah, Ambilah Amal, Mereka Al-Qurah, Tiduray, Terus, Kata yang membuat amalan, Dengan amal yang bersukan, Dengan amal, Dengan tu, Nabi Allah, Aku akan tiga-tiga dengan, Aku akan tiga-tiga dengan, Nabi Allah, Ceputu ni, Yang dilaksin, Nabi Allah, Nabi Allah, Nabi Allah, Nabi Allah, sekolah ini Scroll saya ingat berkata contohnya Judiko 1.9% melalui supaya akibari Montaja. 2.18% sening Pascal Vincok Rada. 2.1% seingat CT边 harus pen thumb Stefan Janir. yang sehingga kenapa Yesenun Welcomevarim ay Lucian. Ram Nóswood Denerdade. Obrigado. Sa jaga kaga. Pastifiers Siris. Daidi Syasaitution. Ok. Edipin Denerdade Singapur. Artif. Daidi Satif moved andes Des Coach Sihal Baner. 8G d wood of my wife at Dion residents. Osval Be Alter, Shadow Nations. Jadi, kalau okay. um, ini, lawat sini lawat sini lawat sini lawat sini lawat sini lawat sini kita akan melihat saja. Jadi itu adalah menyentuhkan semua semua corak amaran yang coba kami amalan berkarya untuk kita tidak berdaya tidak berkarya tidak berkarya jadi jadi kotor. Kita baca ini, kita baca ini, kita baca ini, kita baca ini, kita baca ini, kita baca ini, kita, dipawnya, kita yang pertama adalah perkara yang pertama, mengajar kita yang mudah dan mudah. Jangan mengajar kita untuk Allah ini mudah. Yang kedua adalah perkara yang apa? Adakah perkara yang mudah? Maksudnya Dan yang apa yang terakhir? Itulah perkara terakhir. Perkara ini, bahwa berfikir mudah adalah satu amalan, satu perbuatan, satu perbuatan. Menurutkan Allah. Asapun, yes. dalam masa lain, tidak menurutkan amaran yang berlaku dalam hati. Yang berlaku dalam hati. Dalam ala. Pasal. Dia berlaku, dia berlaku. Maksudnya, dia berlaku, dia berlaku. Kita kita akan berlaku, kita akan Tapi sebelum itu kita lihat ini ini ini ini ini adalah apa ini ini adalah perbuatan satu amalan yang menunjukkan ataupun yang menunjukkan ada yang memupuskan memajak memajak Allah dengan makhluk. yang mana bersifat saudara akhir kesesuaian kesesuaian Allah kesesuaian kesesuaian tujuh. Jadi, kita perlu pandai kita kita perlu amal, amal perlu berusaha, kita perlu ada. Jadi amalan kita tidak kita kita tidak perlu apa? Kita di sini sendiri kita perlu tahu apa? Ada. Dia amalan kita orang dia, kita orang tidak berkuasa. Jadi kita tidak, kita sahaja, kita berusaha dengan kita bukan mengharapkan apa? Ibadat Allah kita ada kita tidak akankan ke nombor parbola tu tak kita amalkan tadi hati kita tetap apa malu di hadapan Allah ya hati kita tetap kita takut Allah kita sayang Allah mesti kita diubur kita diubur kat itu lah namanya sabar diri kita kecil yang berkaitan dengan amalan Ini berbuat berkaitan dengan hati dengan dengan solat kita nak lepas dalam perkara ni sekarang daftar solatnya salah datang seorang yang a ingin tak ada soal. Kira dia, kira saudara. Ya, takut Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu dia dia pula kita rasa itu juga ada orang sekali a dia ada juga takut. Kan. Jadi seperti itu. Ah, ini cuma di dalam, dalam dalam sekarang kita semua tahu ini betul. Jadi anda ini, dua ribu dua, kita dapat perbincangan, kita dapat perbincangan. Tetapi soal itu bukan untuk Allah Subhanahu Wataala. Dan itu adalah. Dia mengatakan solak tu kerana uh, takutkan. Dan dia dipaksa untuk dia. Dia dipaksa, dia dipaksa solak. Okay. Yang Jadi, dia kat sari-sari, tuan-tuan tak malak tu, tuan-tuan dia. Jadi begitu dia ada untuk takut kepada dia, takut puasnya dan kita takut dia kepada Allah SWT. Ataupun kita ingin untuk orang Kita nak takut dia solak ke dalam tempat orang. Tapi masalah nak menghubungkan macam-macam. ...tak berada di sini. Makanya lagi, kita takkan takut sekejap. Takkan apa apa apa? yang takkan apa awak. Takkan apa yang takkan apa awak. Takkan apa yang tak boleh kita dapatkan awak. Kita boleh mengenai yang takkan apa-apa. Nanti, yang juga kita takut saya takkan ikat. Dan, yang juga kita takut saya takkan. Bagaimana kita takut saya takkan apa kan? Nanti, kata lah. Dia dah habis dengan awak tadi. Jadi, juga kita boleh buat dengan awak. Kita takkan ke awal di sana.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 sebab, dalam ini, saya tahu dia, aku tidak akan menanggung. Dalam dia, masih lagi berkata Allah, kebawasan Allah, keadaan. Dan keadaan dia, dia akan menanggung, keadaan dia akan menanggung, keadaan dia akan Jadi, dia akan menanggung, keadaan dia akan menanggung, keadaan dia akan menanggung. Tapi, macam itu, bolehkah? Jadi dalam waktu ke masa ini, kita perlu cari cara untuk dapat, nato ini panggilan, nato itu, nato itu panggilan, nato itu, nato ini panggilan, nato ini panggilan, nato itu panggilan. Ini tuh, ini jadi macam mana kita faham hidup walaupun kita hidup di zaman ini, walaupun ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita ada sesuatu kita ada sesuatu yang ada sesuatu yang ada sesuatu yang kita ada sesuatu ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita ada sesuatu ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita yang kita ada sesuatu ada sesuatu yang kita ada ada sesuatu yang kita ada sesuatu ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita ada dia selesai tak nak pada Allah. Dan orang yang kuat itu dia tak ada hati yang orang hadir kalau untuk dekat sok teknologi. Jadi dia yang dia mahu takut kepada makhluk itu. Makhluk halus tersebut. Okey, kalau dia takut kepada Allah, tapi kalau dia takut kepada Allah, jadi interaksi kita dengan dia tak ada kita pada Allah dan kita itu semata-mata kalau orang tak nampak sama orang tak nampak, dia tak menolong. Nanti kadang-kadang dia yang berbahasa, dia kata-kata, tak kacat dengan Allah, dia kata-kata dia kena rasa ada salah. Dia Dia tahu, kata-kata Allah. Tapi tak boleh. Tapi kita kata-kata, kata-kata dia kata-kata. Dia tahu lah apa-apa. Dia mampu, dia mampu. Tapi janganlah kita minta tolong dia. Jadi tentu adalah kata-kata. Kata-kata, sini, Okay. Okay. Ada juga, kalau pasang, ya, betul. Jadi apa yang saya lakukan? Maksud saya kalau kami ada kacau, kita tidak perlu terlalu banyak. Kita perlu fokus pada kerja. saya cakap kerja tidak perlu kerja. Kerja itu adalah kerja yang tidak perlu kerja. Kita perlu melakukan sesuatu yang berkesan. Kita perlu melakukan sesuatu yang berkesan. Kita perlu melakukan sesuatu yang berkesan. Kita perlu melakukan sesuatu yang berkesan. Kita perlu melakukan sesuatu yang berkesan. Kita perlu melakukan sesuatu yang berkesan. Kita perlu melakukan sesuatu yang berkesan. Kita perlu melakukan sesuatu yang kita semua orang dah lupa lah Jadi kalau kita tidak akan lupa, ini habisnya. Yang takkan begitu, masalahnya akan kita tinggalkan. Kalau yang begini kan, masalah dah boleh kurang. Dapat? Konfungsi ni kan? Dekatkan ni adalah, itu apalah, untuk menerbitasikan, Para raja Dawa kemulia ma'am. Yang itu dia Pastikan tidak berkirikah. Pastikan diakwan berkirik. Okey. Tanpa dia dia sum'ah. kalau kepada dia adalah sum'ah. Sum'ah itu dia. Dia adalah orang lihat. Sum'ah adalah untuk orang dunia. itu orang dunia sekali. Untuk orang dunia banyak... ...tanggung. Tentu. Satu adalah untuk dia takat. Itu adalah orang dunia. Tepatnya adalah nama Allah yang inginkan orang-orangnya, kehidupan orang-orang itu. Saya inginkan lagi. Yang kedua adalah, kita tak ada orang-orang yang inginkan orang-orang lain yang inginkan. Tapi kita boleh kata-kata-kata, bahagiannya kita inginkan orang-orang lain akan kehidupan juga. Itu adalah sum'ah. Dia alias kepada dia. Dia berada di sini, dia berada di sini, dia berada di sini. Sum'ah sama. Dia tidak berada di sini. Keutikan kepada tu adalah pastikan amat-amat tu itu berpercaya, keadaan tu itu besar tapi takut, takut, takut kepada Allah. Kita juga berkata, kita juga berkata saja untuk kita-kata kepada Allah. Apabila kita juga harap, mengharap sesuatu itu. Itu yang berkata kita, kita Allah, Allah-Allah-Allah dan berlaku. طيب فلأت أخير يجب أن تفادر مسألة الصوار. الصوار يلا يتابع أعضاء التجاة من قلت لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنتعلم عليكم يا عبد. وكذلك المسلمين سورة الجنة. أخير سورة Yang akan memandu mereka ke tempat itu. Asal asal itu berbuat ini. Yang akan memandu mereka ke tempat itu berbuat ini adalah. tahu bagaimana mereka berbuat ini, jadi kita tidak akan tahu yang berlaku. Jadi setiap orang pada masa itu setiap orang berbuat ini untuk tujuan tertentu.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 dia dia hendak hmm! untuk mengajar semata untuk sampai ke sudut. Kecuali katanya dia tidak Jadi, Baik, Dia tidak ada siapa Jadi dia jauh duduk. Baik sekarang penafsiran di semua orang. Siapa yang meninggal? Kan, siapa yang meninggal bertemu dengan Tuhan yang maha tinggi? Tuhan yang maha tinggi adalah tidak ada. Tuhan yang maha tinggi adalah tidak ada. Allah Tuhan yang maha esa. Yang akan melakukan perbuatan ini adalah dia.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 Alhamdulillah, kita akan menarik dengan yang berkata dia sebagai sebagian dari para para para semua orang mengaku sifat kepada Allah. Lalu, Allah akan ditutup kepada Allah ini untuk menghubungi sifatnya. Maksudkan, dengan-zifatnya, dia ditutup kepada Allah. Apa yang berkata dia? Hah? Apa alhamdulillah? Apa Ayat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cik dia, dia orang tuh baca sama sama dengan orang orang lain macam tu. Ada, ada, ada, kita nak kita tu, naik lagi, naik, naik, naik. Ah, buat itu tu, bukanlah perkara. Okay, karena perkara ni ada macam mana, orang cik awak, jadi orang orang tu dah juga mungkin dalam hal-hal yang berbeza, kita tidak berkhawatir. Jika ada, ia kisah mukar. Jika tidak ada, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita tidak. Apa yang kita lakukan adalah kita tidak boleh. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita tidak boleh. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita tidak boleh. Jadi, apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan adalah kita apa yang kita lakukan adalah kita tidak boleh. Jadi, apa yang kita lakukan adalah kita tidak boleh. Jadi, apa kalau Allah yang, yang nak tunjuk Allah, dia perlu berbuat apa-apa. Dia tak perlu berbuat apa-apa. Dia tak perlu berbuat apa-apa. Dia tak perlu Dia kata perlu berbuat apa-apa. Dia tak perlu berbuat apa-apa. Dia tak perlu berbuat apa-apa. Dia tak perlu berbuat apa Dia tak perlu berbuat apa-apa. Dia tak perlu berbuat berbuat apa-apa. Dia tak perlu saya kata, kalau kamu benar-benar, kalau kamu benar-benar, insyaat kepada Allah, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah Muhammad bin Allah, Rasulullah SAW. Dengan itu, barulah Allah itu. Barulah kita itu di mahasiswa Allah SWT. Jika dah kata, kita, Rahman, Rizadzai ini, kita ini, walaupun bila-bila tak ada. Kalau satu hadiah ini, satu adil-adil,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 ...ketingkat saja. Mungkin kalau dia tak kalah So, ...jujan-jujan ke nanti kita nak tukar-tukar tu Terpaksa kalau... ...tukar tidak dah sepaksa tanggung Jadi, kata dia dengar arah. Dia... ...dia menengar... ...dia menarik-tukar tu. ni adalah... ...kalau tukuk... ...tukuk apa... ...salam ke dalam yang sering dulu. Yeah. Tampak ya ah, dari dia ini tanggung bersungguh semua berkatakan, kerana saya faham ini bukan tidak faham saya. Maka dari itu saya tidak akan berhenti. Ia sangat berharga. Saya buang apa yang ada. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti kerja, kerja, kerja. So, apa yang kita lakukan ini? kita kalau kita tidak menjalankan. Ya, ok? Tapi, kita nak bawa kemampuan, kata semua. Karena kita juga berjumpa di rumah, karena kita sangat menjalankan. Jadi, aku akan berjumpa di rumah. Aku akan berjumpa di rumah. Aku Dan siapa dia itu? Gak apa? Ha? Dia akan berjumpa di tahu pasal ya masalah yang akan berisiko dekat pusat psikoterapi tu kan bila orang datang saya orang tapi dia takkan dia akan stress dengan dia stress dia sekarang dia tu dia datang dia pada masalah berat dia kan ya tapi itu masalah kalau nanti-nanti masalah dia besar tapi maknanya sebenarnya ialah dia perlu kenal dan kenalkan apa dia kan kalau kita buat apa dia dia nak dapat tak? Tapi dia cakap jangan orang dia berdoa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak takut apa yang Allah nak buat. Sebab tu mesti doa-doa Allah. Lagipun dia tidak dapat. Ah itu dia kan. Itu semua Allah kan. Allah kan kita jangan kita tak dapat dia juga kuat ia adalah bahagian, ia ia terpakai, ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian, ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian dalam ada Ia adalah bahagian dalam kereta. Ia adalah bahagian dalam adalah bahagian Apabila kita nak, apabila kita berubah, kita takutkan. Tetapi kalau anak kita takut, baru kita tahu. Jadi, itu kita tidak muda. Ayat yang kita kalau kita mengatakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan amalan kita pada masa tu tidak bersungguh-sungguh. Kalau kita berdoa, kita cara cara berdoa. Jadi kita berdoa dengan iman dua kali, cara pertama adalah cara berdoa atas bawah. Maka itu kita ada satu ayat. Banyak pilihan yang kandikah sepuluhnya Menterang yang beraksudnya Kali-kali-kali Kata-kata, yang berkikin mahtud Dia dikatakan kepada orang-orang Tadi berkata, orang-orang Mengahdazak fi'ah binah ma'alik Berkata-kata, yang membuat sesuatu Baru dalam kebenaran kami Yang rekan Daripada urusan kami, suh Maka, tak berwarang Amalan itu adalah tersorang Tidak beri waktan-waktan Kuah tak kata, maka boleh Mengakhirkan orang-orang yang berkata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 jadi lagi adalah perbincangan masih masih masih terlalu banyak. Justru berdasarkan data kita, pusaran kedua kita tidak mendapat lagi. Kita tidak mendapat apa-apa keputusan yang praktikal juga kita tidak melihat ada satu pelaburan yang berkesan. Lima maklumat yang kita ada, akibatnya kontrak haji, akibatnya semua jemaah yang muncul tidak ada, orang itu adalah takdir. Kita menghubungi hari seolah-olah yang laku. Mereka menghubungi hari seolah-olah yang itu bukan aku laku, bukan orang yang laku pada hari. Laku pada hari. Aku tak tahu. Aku laku wa kana mudhakkiran bi thiba'a Allah wa kana mudhakkiran bi thiba'a. Hadza faqad qul yaqul al-'amru bi thiba' wa lahu 'an al-ibtida'. Wa bi al-ibtida' bi thiba'a wa qala faqad qala bi thiba'a bi ma'nawi rabbahu wa sm'a. Wa Allahu bi darakat la yatawakkal fi thiba'a wa la yulazim thiba'a. Wa hadza dhari'a at al-imam al-a'da ma'a wa akhruhu wa wahiduhu dengan kadar jadi Abdul Rahman Abu Bakar tafsir kitab al-tafsir yang tidak tahu dan misalnya waqah kitabnya Allah buku itu kita belajar ulama itu maknanya mana tafsir kita kita katakan itu dalam bahasa jadi kalau kita nak membuktikan kitab sunah jadi kita bawa al-Quran dan hadis dan dah itu di dah kita tak nak berkata di semua saya nak peranjukan nanti-banyak itu Perkinaan dengan Hadis-hadis Perkinaan dengan hadis-hadis, kegaitan dengan Berikut ini Apakah yang dimaksudkan dengan ikut Allah SAW Apakah yang dilakukan nasarah? Orang berfaham, ikut sila nanti ialah Buat apa-apa yang dibuat Yang boleh dibuat, boleh buat? Jika kemarin mungkin kalau semua sah, jika kemarin tu baca dia, kita tidak melihat kepada tidak masalah. kita hanya melihat sepatutnya habis kita boleh baca juga. Tetapi sepatutnya tidak ada, betul. Maka kemarin ada, kita boleh baca sebab kita memang tak tahu tentang semua perkara. Kita kita memenuhi apa sahaja yang terkait daripada Rasulullah SAW atau okay. so, kalau ada yang saya katakan kepada Allah yang saya katakan kepada Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW kita nanti saya berkata kepada Tepat kita berlaku sendiri kalau ada yang saya katakan itu yang pertama yang kedua ialah anak dan anak kami dalam usia apa berkata oleh anak kami dia'af untuklah manusia nanti selama-lamanya cela apa-apa di waktu yang lain yang nanti dilihat oleh dia. WhatsApp tersebut ialah, "Assalamualaikum. Tidaklah kamu mengikut hinapun. Wa kullatu an kunaba'u ridin. Dan dia surah keberapa al-qulaba Pemerintah-pemerintah, terlampak sehingga pemerintah-pemerintah menetap tu, orang-orang sini yang telah melampak kejayaan. Jadi kita boleh ingat, penuh rasul Allah Allah adalah satu yang kita cik. Dengan penuh dirampak daripada sini, tidak ada yang Jadi sekarang kita tak tahu, kita nak amalkan adik yang ini. Tapi apa yang saya lakukan, saya tak dengar, saya tak lakukan juga. Jadi kita nak Kemudian marbua tak cakap, marbua tak cakap, tak cakap. Jadi kita nak buat perniagaan diambil balik. Jadi Jadi kita nak buat sesuatu dan kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi kita nak kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi kita nak yang pelakunya. Jadi kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi kita nak yang pelakunya. Jadi kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi yang pelakunya. Jadi kita nak buat sesuatu yang pelakunya. Jadi kita nak yang pel Malah yang Allah takkan berada di dan Maha Agung. Apabila berada di sini, bersama tabat tabat itu, sejauh hati dan tabat tabat itu, sejauh hati dan tabat tabat itu, hati dan tabat tabat itu, dan sejauh hati dan tabat tabat itu, dan sejauh hati dan tabat tabat itu, dan sejauh hati dan tabat tabat itu, dan sejauh hati dan tabat tabat itu, dan sejauh hati dan tabat tabat itu, dan itu yang terjadi dengan perang juga ok berkumpul nah jalan ulama' nanti kan berbegat dengan perang dan hadis lagi ke Allah SWT sahaja kalau berikut berbegat dan sinah yang tidak hadis lagi sahaja lagi perang dan hadis lagi ulama' beratikan dari tadi duduklah. Jadi, kalau saya berpegang di dalam surah, saya berpegang lagi, berdasarkan kesahaman saya, bolehkah? Tak boleh. Alah, tetap. Jadi, kalau saya berpegang di dalam surah, dengan surah, berdasarkan kesahaman, para sahabat. Ia betul. Ia... mendapat kegayaan. Tapi pun, saya berpegang di dalam surah, saya kami pastikan betul betul ada pastikan setiap iman yang ada masalah iman yang ada masalah dalam setiap iman, dalam setiap iman. Kemudian pastikan juga akhir cerita merupakan cara terang, amaran suci itu mengajar orang berdoa dan berdoa. Kemudian kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita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 Thank you.